El meu poble té una escola, una escola molt petita, però és la meva escola, i del Pere i del Joan, de la Sílvia, de l'Ester i d'en Pau, i del Carles, i de la Berta, de la Maria, de la Laia i d'en Marc. És l'escola de la mare, del padrí Miquel i del tiet Nicolau. És l'escola de tots, del poble i de la seva gent. Estimo la meva escola com al nit la seva pilota i la Rosa, la nina de tota la vida. Com el pagès la terra i el caçador al seu gos. Com la boira a la plaça i la neu als cims. Estimo la meva escola. Perquè m'ha ensenyat a escriure i llegir. A dir bon dia, si us plau i passi-ho bé. Perquè m'ha ensenyat a escoltar i pensar. A fer poble, respectar i estimar. Estimo la meva escola per tot el que té i per tot el que no té. Perquè és meva i teva. Per què esteva i meva i vostra també